إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا آدي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 dhe e zëtë ndëruar një për i qështjeve të besimit të cila duhet i besoj gjithdo musliman është mendimi i mirë që duhet këtë muslimani për shokët e profetit sallallahu aleyhi wasallem edhe dashurhia që duhet këtë për ta sepse ata në bartën islamin ata e përcollën islamin dhe në esohën në të i bërja allohat ashkak që ngritën të vërtetën dhe allohat subhanohet e ala u kënajq për tyre për këtarësve dhe tyra jon është që ne ti duham ata ti respektojmë ata ti përmendim ata në formën më të mirë, ti kërkojmë Allahot më dhëruar, që ti fali e ti më shiroj ata, edhe të në pashkojmë neve me ta në gjenetet e larta. Ky është besimi e hlisunetit dhe gjëmatit, ata besojnë se shokët e profetit së nëllohu a.s. ishin njerës të mirë, Ata njërët që të rasgëtuam fen, që e zbatuan e të vetë, që sakrifikuan për këtë fe, është dhe gjithë të voglë dhe të madhe që posedonin, që të përhapë i kjo e përtejtë, edhe përhirtë të kësa e merite, ata fituan kërënjësina Allahot më dëruar, kishin të dojë meritet madhe që nuk e kishtë e kush, dhe nuk ka për të pasur kush, Me ritin e mbartjes së fes në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam ndihmimi një të fes, dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i përmend ata në Kur'an në disa ajete, duke i lavdëruar ata. Ndër këto ajete shjala e Allahut madhëruar që thot: Laqad radiya Allahu 'ala al-mu'mineena idh bay'unaka tahta ash-shajara. Për duk qenë që Allahu për i bezimtarëve kërë ata të jebë në ty besënë poshtë pëmës, u alima ma fi kulubihim, ture, aalehim, këtësine, ture, qariba, a i e diti se që farkishën ata në zëma të tyre, u anzele sekine të alejim, dhe u zbriti këtësin në shpirtër të të zëma të tyre, u athape u fëtëhan kariba, dhe u ashë përblejën të tyre më një të shilirim të afërtë, Kjo është fjale Allah u të madhëruar për shokët e profetit së nëllahu a.s. Dhe si shtë regohet në hadithet e sakta, në umëri atyre i ishte nëbi 1.400. Në umëri atyre ishte sahabe, i ishte nëbi 1.400 sahave, të cilët i dhëmë besën profetit së nëllahu a.s. Edhe për këta ka thënë Allah u të madhëruar, Allah u shkënashë me ta. جيدرسو كتاب الله سبحانه وتعالى القران والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعووا باحسان رضى الله عنهم رضوان عنه. في ذات دهرشمي تبارت المهاجر والانصار وغاتاجين دوجن كتا ميرسي وغا ميرسي Allahu është i kënaqur që për ty dhe ata janë të kënaqur dhe Allah do dh t'i dh kënaqë ata dhe janë të knaj, ata do të kënaqen ata prej tij dhe ka përgatitur për ta xhenetën. Kështu ka thënë Allah i mëdhur në në këtë ajet që ndodhet në surën Towe për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam kur shkakse ata ngritën fen lart që varin në kainësin e Allahut mëdhëruar. Gjithashtu ka thënë Allahu i mëdhëruar për muhaxhirët, ka treguar që plaçka e luftës dhe pasuria që fiton profeti i Allahut me plaçën e luftës u takon ndër të dhjerëve edhe muhaxhirëve të cilët ishin të parë njerëz që sakrifikuan për këtë fe ku thotë Lill fukaraj muhajgjin e lelina u khljumin dijarihim wa mualim jeptehune, fadda mirallaj u ridhwana, u e nësurun e mava rasullohu ulaik e humus sadikun. Thot kë pasuriu të akon më fukareve muhajgjirë, të cilët dolin nga pasurit e tyre dhe nga shtëpit e tyre, kërkojnë mirësin dhe këlejsin e Allahut, dhe ndihmojnë Allahun dhe të tërguojnë e ti, Këta janë të vërtetët, do të lojë më dhëruar. Këta janë të vërtetët. Gjithashtu ka thonë për enzadu pas, ka të reguar që ata kanë hapu shtëpit e tyre për, për, për mëgjirët dhe i kanë pritur ata. Thot, ju hibbune me nëherë gjala i nejimë i duan, e zart, i duan këta njërës e jërën dhe i migruan për të ta. Më pas ka të reguar për një grupë besimtarë që vinë bës tyre. Dhe dhëtojnë ledhine, gjaujnë badin, i kulun, në rabbena gëfillana, o li kuanja në ledhine, se bakuna bin iman. Dhe dhëtaj që vinë bës tyre, thonë zëtë jonë, në i fale e gjunapën dhe besimtarëve, që kanë gjë për parë, në është besimtarë. Walate q Dhe mësë mës vendosë më zemë atona u redje për ata që kanë besuar Rabbena inë në Karawufur Rahim, dhoti jonë tije i mëshirë shmi Dhe kjo është një edukat që në mësën në kurani që dhe kejë parasysh me shokit e profetit Sallallahu A.S. Sepsa ata ishen njerëzit mëtë mëdhejnë të historisë mas profetve ishe njerës i më të mirë dhe nuk kam për, për të eksistuar një pas tyre njerës më të mirë sa ta për nërë dhe profetisë së nëllohë nëllohë nësënë për tjina pëdëruar ta ka thënë brezi me i mirë shë brezi im pastaja të që vimë bastyre pastaja të që vimë bastyre edhe në pas do përhapet gjinjeshtra edhe për diri sa ta në brezi me i mirë dhe tyra jo, në drejtyra breza është një të duham ata të i respektojmë dhe të zlasim dhe të mirë për ta. Gjithashtu profetit sënë Allah i drejtojt Halidim në Walidit, i cili ishte musliman në kohën kur u bë musliman, por u bë musliman për parë shërimit mekës. Në më dhëllë u vonë, u bë shumë vonë musliman. I thotë mos i shani shokët e mi, në gërrit i drejtojët halidit, i dhët mos i shani shokët e mi, se pasha të në dortët e cilit të shpirti im, si kur ndë njëri për jush, të shpenzoj sa mali u fudit, më arë, nuk a rinë nëtë gradëm, e ndë njëri për tyre, që mund të shpenzoj sa një dorë, ose dy duar më arë, si kur të njëri për jush të të shpenzoj sa mali u hundit më arë nuk arrim në të gratën në të njëri për tyri cili mund të shpenzoj sa një dorës e të duar më arë nga vlera e lartë që kishin të njërës të kallahu subhanu wa ta'ala të anaj dhe profetis ar sallam i atot halin më në walidit të porosin që të djojmë ne e të kejmë parësush ne ndërkohëra muslimanët Tunjoin lërën atyre njerëzve që sakrifikuan çdo gjë që posëtonin për hir të së sa feje. Sakrifikuan shtëpitë e tyre, pasuritë e tyre, jetën e tyre. Ja përkushtuan të gjithë jetën e tyre islamit. Profeti sallallahu alajhi wasallam gjithashtu ka thënë për ançarët: Hubbul ansar min al-iman, wa bughdhul ansar min an-nifaq. Ka thënë, dashuria e nësarëve është besim dhe uretja e nësarëve është hipokrizi. Për treguar që nësarët ishtë në ta që i pritën besimtarët e mekës, i strehuar në ta edhe për këtë vepër të madhë që bënë, dhe për ndihme që i dhe në profetisë sënë Allah i se për në përhapin e fez, ata miritu në të nëgrate që kush i doa ta është besimtarë dhe kush i urena ta është munafikë. Gjithashtu një hadithi e të profetis sallallahu ane usenim ka të reguar për parës e të vdiste po për ensarët dhe thot O njëz jepu një haku në ensarëve se psa ta e kryen dhe tyrën që kishin për ta kryen edhe ta eshti ka ngejur vetëm që të marin shpëvlimi që meritojnë E nësa të kryen të tyrën që kishin për të kryen E ndimua për fetin sallallahu a.sallem E ngritën fen lartë me lejnë allahu më dhuruar Sakrifikua për këtë fe Dhe e risa i erti vdekja për fetin sallallahu a.sallem Dhe kjo ishte dhe të tyrë të tyrë dhe ta tashmë e kryen në ta Prandaj vlerësojnë e ta se ta shtika ngjelur për ta Vetë në të marë në shpëplimin e tyre Këta ishtë shokët e profetës sallallahu arja sëllem. Njërën së të lartë në fjahën e dëtyre, në veprat e tyre, në ndihmerës e gjithan fesë, pra ndaj dëtyra jonë kundrejt të këtyre dhe është që ne t'i duham ata, t'i respektojmë ata, t'i përmendim ata mirë, dhe musëmbarti muzemrat tonë a u rejti për ta, tëpse u rejtja për ta do dhë dhëtë hipokrizije qartë, u rejtë e për ta të të të shkaterim, në të të, të shkaterim për njëriju në dënjadë në jetë. Ky është besim jehri sunet dhe gjematit në lidhe me shodhët e profetës sa nëmahu a.s. ata njërës të cilët mbartën pen, ngritën e të lartë, edhe të ngelen drichuës në rrungën e të vërtetës dherjën e ditën e gjukimit. Lusat maun e madhëruar, në bëj për e atyre, të cilët kanë dashuri për ta në zemët tjure, të tyre në bëjë për e tyre që këgën fali për besim taj që kanë qënë për parë nesh dhe të mosfusë në zemët tonë u rejti për shokat e profetis sënë Allah Elhamdulillah wa salatu wa salamu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahmi e gjmajnë sot kanë dal nisa gube njerëzish të cilët Shfaqin urejtje për shokët e profetis sallallahu aleyhi sallem Po them sot sepse sot ka dal haptës i urejtje atyre Sepse urejtje atyre ka qënë e njohor Që mërzdhegje se profetis sallallahu aleyhi sallem Dhe këta e një sekt Një sektin dyr Sekti i shijave Të cijët i malkojnë sahabët Malkojnë ubekrin Malkojnë umerin Meqenëse sahabët e tjerë edhe flasin për të keq dhe nuk i duan ata, edhe për këtë kanë volur dietarët dhe kanë treguar se këta njerëz kanë dalë nga feja e nga feja islame, fersyesa ata, shajn shokët e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, shajn Abu Bekrin, shajn Omerin, akuzojnë ishen Allahu anha, po rivojnin tet. Ai ishen të cilën e ka pastruar Allah në kurat nësurën nur, ka zbitur a jetët e cilët tregojnë që ajo është pastor prej akuzës që i kanë vendosu munafikët edhe ata akuzës që ja tregonin edhe shpëndani munafikët në kohën e profetet sot e kanë trashguar shijat ose rafit ose që qëndryshe me emilë të të vërtet të cilët mbardi një urrejt të madhe për shokët e profetet së nëmbao a.s. Allah subhanahu wa ta'ala ka të lgurë në Kur'an, thotë Muhammedur Rasulullah, u alledhine mahu, ashiddahu ala l-kuffare, muha muhammahu bejnahum, të Muhammed e shidu guhe Allahut, dhe ata që janë më ta, janë të mërshishën dhe njëri tjetëri, dhe të ashmën dhe, tarme, ta muka dhe min i musbesin të arve, të rao mërkë, ka nësut gjëtë dhe jepdohu, në fadla minë Allah e uridhwana, i shikole të në ruku dhe në seshë, dhe kërkojnë kërkojn, mirësi Dhe këlesinë Allah subhanu wa ta'ala Si ma unë fi u juji min athër i sujud Shëjjat e tyre janë në, në, në fëtyrë dhe tyre Shëjjat i ka në fëtyrë dhe tyre Nga sejsh dheja Nga sejsh dhe që pëjnë Pase të regonë Allah i madhëruar Thotë Dhali ka me thëllohun fit të orat Ky shemë dhe tyre në të orat Edhe në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Pase të rëgjënë Allah subhanëve të alë dhe dhëtë, li e ghi dhëbihimu në kuffar, dhëtë që të ufusi u rejti në zemër mos besimtarve, edhe prej kësej pjesët e jenën kanë zeni mamaliku si argument, që ata persone që shajnë sahabët dhe nuk i duen, por i urejnë ata, ata janë mos besimtarë, ata janë mos besimtarë, sepse ata kanë më huar a jetët kuarnore të cilët të, të, të, të, të regojnë mblerën e lartë që kanë sahabët, Sepse ata kanë urryer ata njerëz të cilët i është kënaqur Allahu me ta. Për këtë arsye, duhet, ket, duhet ket dhe njëriju, të ketë duhet të ketë kujdes besimtarit dhe njeriu, përse rrugët e humbur, të rrugët për rrugët e këtyre njerëzve të, të, të cilët tashmë kanë deportuar edhe në vendin tonë me disa shoqata, të cilët pretendojnë se duan Kur'anin, por në të vërtetë duan ta djegin Kur'anin me veprat e tyre dhe me fjalët e tyre. Si që ka thënë Allah i madhëruar, juri i dune, li ucëve, unë, unë, Allah i befuarë i jimë. Duat të shuajnë dyte në Allah në gojët e tyre. Ka dhe një për gjithëtarëve të se lefëve, thotë, ata personat të cilët, shajnë sahabët, dhe, dhe thonë përta që sahabët pasër në danë në feja, së shpërëndojë shijët, ata në të vërtët duat të herin poshtë, trasnetu e si të fesë që me antë të kësa e të hedim poshtë fëndonë. Për këta rësue, ata në të vërdetë janë njës dhe prishën dhe njës dhe qi. Sepse ata duen të hedim poshtë, të transmituist dhe festonë, dhe të hedim poshtë fëndis name, për këta rësue njëriju, duhet të njohë të vërdetën, të njohë gjithashtu dhe të kotën që të ruhet prej sajë. Se dë mos në kohë në sotë në kur ka ndarë shumë sekhte, qumsekti që çdo njeri prej tyre transmeton të kota të tyre dhe e he, hedh helmin e vet, atërm u i helmin që kush e prek, helmohet dhe bëhet për grupet e tyre dhe Nusullallahu mëdhëruar të na ruaj prej këtyre humbjeve të cilat do të çojnë në xhehenem. Nusullallahu mëdhëruar, mos fuzin në zemrat tona urrëti për shokët e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Nusullallahu subhanahu wa taala të nëruaj nga humbja dhe nga rrugët rrugë të humbura dhe nga jërësirët që nështuar shumë në kohët të sotve. Nusë Allahun subhanët a nga fargjit dhe gjunafet në bëjë për e tyre që i duan shokët e profetit sallallahu sallem dhe në të nëruaj neve prej rrugëve të humbjës të cilat janë humbjë e sigur dhe të të qojnë të gjehnem. Allahun shkërën e një gjithë të rikë.